«У серце земних надр» Сергій оступив Спалахи на стіні стали зовсім яскравими, Ще мить, і за поворотом з'явиться Сліпуче світло ліхтаря за ним наступних. Тоді вже буде пізно. Світло не вмикати. Ступивши кілька спішних кроків назад, Сергій пірнув у якусь бокову розщелину Тільки б вона виявилася достатньо глибокою, інакше його вихопить світло ліхтаря сказки того, хто гляне в неї. Ховаючись за виступ, Сергій зашпортнувся і мало не впав. Відразу коліно проштрикнув гострий біль. Позаду почулися голоси. «Хтось є там попереду?» Сергій упізнав. Голос належав Юлії. «Господи, чого вона повертається? Може вони?» Це був Гайдукевич. «Світла немає. Вони не світять. Обережно, не спіши. Куди? Помалу, я сказав, не натягуй». Цей крик був звернутий явно не до Юлії. «Усе-таки там щось відбувалося, щось таке!» Сергій затиснувся в самий кут розчилини. Вона виявилася досить довгою, близько десяти метрів, але майже прямою без виступів. У ній важко було сховатися надійно. І ось почулися кроки. В коридорі стало видно. Зараз вони з'являться. Чи з ними Талезінь? Чого він мовчить? Яскраве світло різануло по очах. Сергій дивився нижче нього, втискаючись у якусь заглибину. Кожен з них пропливав в отворі проходу якусь мить. Але Сергій Готовий був заприсягнутися, що першим ішов Валерій. Він рухався повільно, і з глибин розчилини здавалося, що з ним, хто йде наступним, його щось зв'язує. Наступний, а це був Гайдукевич, рухався чомусь боком, притискаючи спиною до протилежної стіни коридору тому і засліплюв Сергій яскравий промінь його ліхтаря, що бив просто в очі. Але при цьому неважко було поміти його зігнуту в лікті руку, яка тримала щось блискуче. У ній був пістолет. Мати рідна! Його найгірші підозри підтверджувалися. Тут щось замишлялося щось паскудне та жахливе наступною з'явилася незрівнянна юлія вона також рухалася подібним чином як і гайдукевич і в її зігнутій руці також щось було отже вона теж озброєна Юлія рухалася боком, наче на тренуванні, з хрестним кроком, і променіє ліхтаря зараз також облизував стіни розчелени. Вони намагалися йти обличчям до темного коридору, що відходив убік, і в якому сховався Сергій. За якусь мить до того, як в отворі з'явився перший ліхтар, Сергій якимось чуттям зрозумів, що скло його власного здатне відбивати світло і накинув на каску капор куртки. Тепер він стояв за втискаючись в глибину скелі, майже не дихаючи, а коридором повільно пропливала постать Юлії. Вона загальмувала в останню мить, тоді, коли здавалося, мала вже сховатися за виступом скелі. Ліхтар на єккасці блиснув просто в очі, тому Сергій не міг бачити, як змінилося її обличчя. До його слуху донісся лише тихий скрик і цій ж митті. Її рука скинулася до гори. Спалах і одночасно гримнуло так, що здавалося ляснуть барабанні перетинки. ці сир'є щось різануло в кількох місцях, і він інстинктивно, заплющивши очі, вріс у стіну. Вдарило ще раз, і куля з якимось жахливим пружким звуком відрикошетила поруч. Ну, коли третій, але пострілу більше не було. Юля, що сталося? Вони там, я бачила, вони були там. Спокійно, Юля, йдемо далі. Спокійно. Все гаразд. Будь обереж. Цей момент. В отворі проходу промайнула четверта постать, наче крадькома, лише блимнувши променем. Скоріш за все, це був Олег, принаймні Сергію так здалося. На стінах ще кілька разів промайнули тьмяні відблиски і запанувала темрява. Серце його шалено калатало. Більше нікого не було. Що це все до біса означає? Щойно його мало не застрелили. Провівши пальцями по щоці, Сергій відчув подряпано й вологу. Ніфіга собі різануло скалками каменя, що відколола від скелі куля. Отже куля прийшла зовсім поруч. Крапля поту, утворившись десь в ямці під шию, текла по грудях, а інша така ж сама по спині. Група зникла. Їх було четверо разом з Тализіном, куди поділися ще двоє. В кого стріляла Юлія? А вона безперечно стріляла в когось конкретного, Опізнавши його в Сергієві. Про це свідчили її наступні слова. Ні. Вони, безперечно, всі когось боялися. Недарма проходили цю ділянку обличчями до проходу, з якого наче чекали нападу, освітлюючи його ліхтариками. Що ж це таке? Хто ще може тут бути? А може вони пересварилися між собою, і тепер, припустимо, вусатий чмурик з Ренатом, які залишилися чимось незадоволені, попросту полювали на інших?